Europamästaren i tungviksboxning Ingmar Johansson möter i en titelmatch på Johannes Hov i Stockholm engelsmannen Henry Cooper Vi kommer in i femte ronden och lyssnar till Lennart Hyland Ingmar håller upp, bägge armarna fortfarande vevar med handskar och det kommer en höger som träffar en blicksnabb högerkrok från Ingmar som fäller Cooper 6, 7, 8, 9, 10 och Cooper gör förtvivlade försök att komma upp men han kommer inte upp Han är groggy Och kan icke Fortsätta fighten Utan med en rasande Pistångsnabb höger Den första som ingen hade överhuvudtaget Prövade sig på Under matchen Så blev Koper utslagen Nu står de in i ringen och Ingemar Johansson har alltså försvarat sin Europamesterskapstitel i Tungviks Det är en fruktansvärd sting i hans slag. Han ser lycklig ut nu. Han bockar sig runt ringen till den jublande publiken. Och gratuleras av Cooper som har återfunnit sig själv helt och hållet nu. Och publiken jublar vilken höger, vilken höger. Och den är verkligen magnifik, den där högern som Ingemar Johansson har. Ingemar behåller alltså sin EM-titel. Och nu börjar Ingo och hans promotor Edvin Alkvist planera för de riktigt stora matcherna. Och eh, här kommer nu Ingemar och jag vill få gratulera dig. Tack så mycket. Det är ju en liksom snabb höger som man bara inte uppfattar, jag har knappt sett den. Ja, det är bra det för Vad tyckte att... du om den här gåsen då. Jo, han tyckte han var väldigt otmäppt. Eh, han var svår att träffa med högen på håll. Men ja, det var nästan första högen du i huvud Det var det, ja. Men jag ville uppnå honom med vänstern först. Ja, jag förstår det. Du, liksom, du hade inte en enda gång tillfälle tidigare, tyckte du? Nej, inte alls. Nej. Jag försökte med sådana tama tillfälle men han var i väg redan då. Är jag... du irriterad av hans försök att nå dit mellan mellangärde med vänstern? Då? Nej, det blir ju inte. Tack vare det att vi har ju vetat om att han är specialist på att slå den här slagen. Ja. Så jag tränar på dem. och Jag har faktiskt bara väntat att han ska slå honom här slagen. Mm. Ja, det var stiligt gjort att försvara den titeln och inte ett eh, riktigt slag hade behövt ta emot. Det känns mm. härligt, sen. Ja, det är mycket roligt. Ja, det ja, är att vi har så mycket. Ja, Elvin, jag vet inte, det går så snabbt allting och man kan inte planera i den här branschen så mycket i förväg. Är det, är det riktigt allvar med Amerikaplanerna? planer? Är det inte så att det finns så färdligt mycket att göra här hemma fortfarande i Europa och lite varstans? Utvecklingen får ju visa vilket vi ska företa oss. Men eh, först och främst så vill vi ha en amerikanare här för att amerikanska experterna de emot sig ju alla europeer med lite skepsis ja. om man slår en amerikanerna här så blir han i ett slag riktigt erkänt det är ju ja, alltid ser. lite för att kämpa på hemmaplan och, och, och vara i den vanliga miljön